Inesker, intzageta eta shagia arte, gure gaurko gomita, medikua da, doni loitzunen, Xabi Xabainiogunan. Eguno nolat, eguno nentzulehi. Bera, zurekin epatu behar dugu, bonpiskabat, txertoa, COVIDaren txertoa, ez da oinu omen, baina Inglaterra nasia dugu, baina baita ere, e, zertan giren e, COVIDarekin hor bestakaintzin, eguberko bestakaintzin, zu medikoa zira, gaurko egoera, nolakoa da, zikusten duzu, zuk, Xabi? Ba, guk ikusi dugu sumatu duguna hemen medikuntza horoko gean eta gure kabinetetan, jende ja, gutiago kubidarekin, kutsatze gutxiago Errateko ehm, duela hiru aste handik ikusten genituen egunean bat edo bi positibo eta azkeneko bi orrotara bi ikusi izan ditutuan egan nahi du nahi kotipitu dira, eta ospitaleko oiaktsunak ere onak dira, uste dut ahtatzea intintxiboetan jautsiderako pulua nahiko, Alare, frantziako lehen ministroak oztegun, joan den hostegunean errandu uh, soberazela eta deskonfinamendua be, ez, ez du egin uste bezala? Bai, bada dezepsutik bat zen espero ziren zen baki pixkat uh, obeagoako ino, benen, ez dugu aski, aski denbora izan ikusteko behendik jautsiko den edo ja hoai plato batean giren behendik ezin da ez, egan. Baina dide, e, impresioa... Uh, kabinetetan eta da aski kontrolatua dela eta kutsatzeko purua bederen tipitzen dela. Zuretako ez da egora lagia beraz, mementu untan, eh, bestakaintzen? Mementu untan ez da egoa lagia, ez da ez zu eranai estela telagio biruzarik, oa jendak daki horien eh? beti bat akutsatzeko argizkutiki bat, Bainan, azaroan ginen bezala, azaro astapenean eta ikusten ginen bainoko ospitalea betetzen ta, eta unitatea, ortatzen diten txiboko unitatea betetzen eta planeko bigen fasea plantan ematen eta keska haua egibela handa bai, guretzat. Txertoa ipatu dugu zurekin sabisa xa baino, Inglaterra nasia dira, COVID-aren txertoa banatzen, e, Nafagoan ugtagil astapenean, 2.000 abostun eman dituzte, hemen ere ustut ugtagilean, ez dakita astapenean er, erditsutan emanen, e, emanen dituzte. COVID-aren txertoa ipatu hain e, egia da mesfitantzabat badela txertoari orokorki. E, zuk hori mediko gisa senditzen duzu edo bat ere? Begira, bai egia da frantzaizakuna dela mes fidantza, eta sanako alto ukaiteko, e, txartu berri begira. Peresia bada ere, konturatzen gira, gu medikoak bedaren, gehiago kontua dela nire ustez konfientza kontua, eta azalpen eskasia, zeren denbora hartuta kontsultan, pazienteekin gauza kongia zalduta, hainitzetan, ni konturatzen arizena, eh, pazienteak alere, Onartzen duaz alpena eta gehien batean alede ulertzen du ere baize izan den daiteken interesa txertuarekin. Zaten zu txertuaz zer dio zu. da, eraginko gara da, OBS egitea. Orokorkie? Ordoan, orokorkie ez bakarrik obidan. Orokorki txertuak ni mediku bezala, eta ez naiz ez izango, gizakiaren... Garapenean eta eritasunei kontrako borrokan, betiko borroka izan dena egizakien historian, txertoa da, arma ikaragarria, zen eh, asmakizun ikaragarria. Nunbait, nunbait, erabiltzen duzu duzugorputzak dituen gaitasunak, infekzioen kontra edo mikrobioen kontra aritzeko. Niretzat, komentzitua naiz, gero, ez dueran nahi, gauza inofensiboa dela, beti, berri bat atratzen darik edo txertu zar batek ere bai, izatean altu bere nahi gabeko efektuak. Beti aztertu behar da hori eta kontukin ibili. Ez da industria farmazautikoaren eh, lobiaren ondorio bat? Ah, ez. Industria eta lobiak eta farmaziako lobi hoiek dena oso-sopotoroak xo dira. Ez lobiak badira denetan, gure zartean, lobiak badira denetan. Ez, de, ez bakarik eh, farmaziako industria dena. Zientzia beste zerbait da lere. Ni Nik ez dut zintzen zientzia guzia dela lobien menpe, hau ez dut uste egia dela. Ez dut uste lobiak eten du, bultzatzen, bultzatzen du zientzia zentzu batetara hori bai, ez da inozo izan behar, eta behar dira informazio guziak espiritu kritiko batekin hartu, bainan, alerik aurregun txertu baten garatzeko anmentuan, industrie farmazeutikak daki egiten. Xabi, orain COVID-19 kontxako txertua aipatzeko, Medikwek, euskal Herriko-Medikuek, ipar Euskal Herriko-Medikuek, zer dakizue txertortaz. Orduan, gaur egun ez dugu bildu informazio informazioa ofisialik, ez dakik gu, oendik duen txertuak, eta ez dakik gu, izango den autatu a frantzian, ez dakik gu, nori zuzendu berko den informazio ofisialik ez dugu bildu. Guk dakiduna, da jende ba, agunta bezala, eh, prentsa entzuten dena, eta dakigunareba, eta guk ditugun eh, webgune gune berezituan edo bere berezituan bildutako informazioak. Eta beraz, Lenik txektua nola banatua izanen da, medikoek egiten dute, kliniketan eginen da, ospitaletan nola izanen da, badakizu, zerbait toktaz? Orduan erraten izun bezala, ez hoa ez dakik suposatzen dugu alere banatua izango dela eta medikurukoan ari genok izango dugu gure papera egiteko, ne ustez? Zein gu badakigu nori zuzendu, bakigu zeintzu diren ahulenak eritasnu begira eta seguraski, alere pazienteak badute konfientzak guregan ganere bai, eiteko mentuan. Orduan, uste dut berko gaituztela egiteko eta ongi da. Diote, izanen direla nahi ondorioak, batzuk, kerketa batzuk egin dira Inglaterako txertoen ondorioz. Zer diosortaz? Ba, edo zein txertoak, bat ditu nahi gabeko efektuak. Orduan, lehuntan ere bai izango dira eta berko dira urbilik zain du. Txertu honekin, nire ustez ongi egin izan dena, da ez dela derrigor izango, eta hori oso, oso importantela. Eta beti kontutan hartu behar da zein den txertua jasoko duen haulezia. E, norbait, arrisku haundi bat baldin baduko bidari begira, orduan, biztan dena, nahiz eta txertu berri batek bere baitan arrisku ez ezagon batu kaitea, se, kasik antzu segor Arriskua mundiena dela Covidarena, ordain pertsona honi dudarik astugu izango zertatseko. Gero gainerako populazioerari arriskuk gutiko populazioerari jakin eta Covid askenean ez dela, la replicatore da ez dela. Ez da shun oso oso arriskutsu bat, bide gehienguarentzat, ba nire ustez, zentzuzkoa izango da, pixkat kasuarena abira eta pixkat denbora hartuz, ikusi zehateratzen den ikerketekin eta lehenengo eh, naigabeko efektuen ikerketak behiratuz, eh, nori zuzen dugun txertu hau behi. Zuk uh, kontxailatuko duzu, adibidez, zure pazientei du, paziente batzuei? Kontxailatuko du, paziente batzuei, behi, hori argitak garbi. argitak erbi, ja, erre esala, eh, larro gizena, diabetikoa eta inferto bat jolta, ba bistan dena gurentsaiduko diot Txertoak salbatuko du badugu itsaropena un on, dibatu agli ateratzen diren lehenengo emaitzak txertoi buruz ne ustez oso efikazai izango da txertoa galdera da nahi gauko efektuak ben efiktasuna dirudienez hona izango dela orduan alako pertsoneei honeginen zaienik eztu dudarik zu medikua zira txertoak ekarriko du covidaren bukaera libratuko gaitu azkenean zer ustez Galdera ez tximplea ez eztu ba batean ez, errangon duke, bai, nunbait bizi baldin gaira estatuto totalitario batean, eta behartzen ba genu mundu guziari eta planeta osoan txertua egitea, bai, nire ustez, txertua ja, bere efikazia konfirmatzen baldin badu, bai izango ditzateke teorian, COVID-arikena kabatzeko aukera bat, baina pra modu praktikoan ez dala izango lehenik izango da, hau lehenak babesteko arma oso poit bat. Urtahilean txertoa hasiko da emaiten, jende hau eta hori guztia ikusiz, badela aspaldi konfinatuak girela, jende aspertua da egorea untaz, pentsatzen alda, urtahila, otxaila, martxuan bizin normalera kakotzen artean itzultzen alko girela? Dipenditzen du, oaindik bat dira, oaindik ez ditugun datu batzu, eta nik ezin dut asmatu <laughs> datu horiek gabe. Iduridu ya lere epidemiaren garapena mugistuko duela, e, baina irua beten buruan ez da bukatuak izango, ez da aski izango. N populazio guziak nahi balu ere txartatu, hartuko luke populazioa soa txartatza, urte bete bat, beteren. Izuritea guztiz mugisteko edo bukatzeko epe motz motzean ez da aski izango txartuarekin ez. Guitatu beharko dugu olako behendik asu egiten eta eta zain du, gutxatze tasa hori eta kontukini bili behendik hilabete ba, batzu ez meire Ez oso ikusten, eh? zuk egoera normalera itzultzea askifite. Mal ez nahi, segur ibiliko alko dugu San Ferminetan eta noen dik gabe. Horten ere, mal eruski, ez dakit, hau <laughs> zen galeretza. Ez er, nik ez dakit, bestak baino gehio, baina nematen du. gau egun, Frantzia bezarako herri honi batean, kutsatuak izan den jendea izan dira bi milioi, PCR positibo edo iru milioi, gara nahi du kutsatuak horotara izan dela bostsai milioi hoa indik ugunda, imunitateko lektu Eta badu, hoa zirkulatzeko birusak maneruzki espazio nahiko bai. Sabi sabaino, bestak heldu dira hor, hobaita laua egnein dugu bazkaria fari familiarak, elkartuko gira, gure eitatxia matxiekin, aurrekin, zer kontxeilatzen duzu, jekinez, e frantziatik eran digutela sei pertsona, zuk zer kontxeilatzen duzu, mazkak behar dira, zira behar, kasuin behar da, Ba, mas, ba, bat family barnnean eta main inguruan maskarekin ezin ez da. ezta afaririk maskaatekin ez da ez duzenzurik. Kau guztiak ikusi beharko du mailearen ingurua zein izango den jendea eta izaten baldin bada pertsona bat agiskutsua kobiltari begira, ba, kontua handi batekin i biltzea. nahi dut izan behar da hori bakotzen ardura, Ibili izan baldin ba naiz nire kontaktuan jendea initzekin, aintzineko asteetan eta bakitala izango dela nire aitatsi, duene amatxi eta nahikoa hula edo zein uh, osasunara zoarengatik, ba orduan, ba kontukinibiri. Kontukinibiri da ezel kartu edo maska ez ari? Alako kasuetan egiten alda PCR bat bildu baino lehen eta riskoa tipituko duzu, risko zero ez da e existitzen. Izan baldin ba naiz kasu kontaktua Lengo hastean, ba, orduan ez dut partartzen, egu berria farian. Mundu guziak egitea pcr nik ez dut uste teorian bai, nahiko poitada da, baina ez teknikoki ezingo da. Ez du ez da ere, ustez, zentzua, lau oita bita, oita eruan, mundu guziak PCR-e bat egitea. Iku. Ez badugu sintomarik ez du balio Ez badugu dugu sintomarik, ez du balio egitea, ez bat dugu sintomarik, ez badugu dugu jende hainitz ezagudu gure lanean, ez bat dugu egiten COVID batzuekin ospitalean edo, zarretxean edo, ez du medez egitea. Aldiz izaten behar duzu kutsatu egiteko, bat zure bisimoduagatik edo zure lanbideagatik edo bai balioa du egitea. Kontutan hartu behar da ere bai main inguruan jendearen ahulizia Norden. Hau da, garantzitzuena da izan beharko genukeen buruan keska hori da, Nor dut azkenean hau da mesue importantena, nor dut eta main inguruan nire etxekoak balimada eta denak berroita, edo iruoktai, azpikoak eta pff, wow, ez da, da riskoam dirik, orduan egin dizagun lasai, izaten izatea balimada pertsona gula, aitatxi, diabetikoa, infartua izan duena, ba orduan benetan kontukin ibili. benetan. Pse ya risko hartu du lengo hastean, edo marantana izpiskat eta alakoetan egin. Ez egin, ez joan kontaktura. Hua indik biru zazeko zazen pixkatu, bale, ere bai. Bombezure, kontseiluak dira. Sabi zabe baino, doi baino, doi baino ditzenen medikoa. Mil esker gurekin izaniko izuntan. Eta be besta honak pasatu, galere. <laughs> Mil esker holatz eta egu behion.